agonie și extaz, pista 2. Viziunea lui Stone e potrivnică unei realități certe, dezvăluită de cercetări recente, ce demonstrează că burghezia proaspăt îmbogățită, averea familiei medici de pildă, crescuse în urma unor iscusite operații financiare a acestor bancheri, a fost aceea care a investit rațiunea cu puteri nelimitate, surpând astfel definitiv primatul ascetismului medieval. Idealul desăvârșirii nu mai e contemplația, ci acțiune și asta datorită tocmai acestei clase puternice însetate de viață. Alving e doar un biograf al unei mari personalități renașcentiste. El nu are ambiții de exeget, nici de istoric, dar chiar și așa stând lucrurile, nu putem să nu observăm că unor teze fundamentale ale istoriei sociale le sunt propuse în această carte soluții cam superficiale. Faptul nu duce la atribuirea unui caracter mistic mari mișcări sociale și culturale din viacul al XVI-lea, ci numai la exagerarea rolului preoților și călugărilor luminați. Irving Stone respectă însă faptul de viață și acesta îl obligă să depășească, datorită detaliilor prezentate în carte sensul pe care ar intenționa să-l confere împrejurărilor din viața creatorului lui David. Împrejurările sunt relatate cu suficientă exactitate, ceea ce face din agonie și extaz o lucrare cu adevărat valoroasă pentru cunoașterea biografiei unuia dintre mari artiști ai tuturor timpurilor. Există parcă un destin al marilor creatori. Torța nestinsă a geniului trece glorioasă din generație în generație. Michelangelo s-a născut în 1475, anul morții lui Paolo Uccello, acel artist care a descoperit știința perspectivei în pictură, desprinzând siluetele de fundalul freșcei. Iar 1564, anul morții autorului Cugetătorului, e și cel al nașterii lui Shakespeare și Galileu. S-ar părea că omenirea nu poate dăinuii fără certitudinea că în permanență trăiește în mijlocul ei cineva capabil să-i asculte inima uriașă și să-i pulsul în monumente de geniu. Michelangelo, omul acesta trist, al cărui chip cineva îl asemăna cu imaginea melancoliei lui Dürer, a știut să-și celebreze semenii năzuința lor spre frumusețea supremă. Trupul nu mai înseamnă pentru umaniștii renașterii un înveliș al sufletului, ci un semn al întregului univers. Tendințele unor savanți ai epocii de-a da cosmosului configurația antropomorfică răspundeau tocmai acestei concepții conform căreia omul era din nou măsură a tuturor lucrurilor. Nudul nu mărturisea numai o dorință a artiștilor de a renunța la însemnele exterioare ale claselor avute, de a sugera egalitatea dintre oameni, ci preamărea în același timp energia umană pe care mișcarea mușchilor o exprimă pe de a -ntregul. Michelangelo a fost, și așa s-a și considerat el însuși, sculptor și mai presus de toate. El greco, de pildă, îi va reproșa, că și în pictură a rămas sculptor. Trupurile sunt delimitate sculptural, între ele nu circulă aerul, dar el a știut să glorifice armonia trupească a omului, trăirile intelectuale, elanul spre marile idealuri ale lumii. Eroică, demonstrând profundul zbucium al conștiinței umane din acea vreme de furtună și de creație, arta lui Michelangelo e o artă prometeică, o arta a sacrificiului împlinit în numele luminii. Ea stă la răspântia a două epoci ale renașterii. Perioadei de culme a renașterii, sprijinită de coloanele cutezătoare ale lui Leonardo, Rafael, Bramante și lui Michelangelo însuși, îi va urma un moment caracterizat prin reacțiunea bisericii catolice împotriva reformei care cucerise imense teritorii europene. Armatele protestante vor pusti Roma papilor, care vor replica înălțând ruguri și născocind torturi pentru pedepsirea ereticilor. Michelangelo și contemporanii săi realizaseră la sfârșitul secolului al XV-lea și în primele trei decenii ale celui următor, o imagine cutezătoare a omului care lăsase în umbră siluetele turnurilor înalte ale catedralelor medievale. În fresca dezvelită în 1541 însă, marele artist demonstra că se întorcea spre concepțiile bisericii pe care le contestase cu înverșunare vreme de zeci de ani. El, care nu aflase alinare, ci numai chin în preajma bisericii, devenea acum un purtător al cuvântului ei, aducător de spaimă, prevenind asupra veșnicei pedepse rezervate oamenilor. Nu și-a sfârâmat el, sfârșit de îndoieli, acea operă a bătrâneții, Pietar andonini, pe care nu o terminase vreme de zece ani socotind-o deșertăciune? Omul devenea din nou o expresie a divinității. Barocul lui Michelangelo nu e numai o expresie a formei violente, a contrastelor dramatice, a efectelor de lumină, dar și una care răspunde ideilor impuse de papalitate în timpul concilului de la Trento. E însă tot atât de adevărat că, până în ultima a vieții, artistul a făcut puține concesii uneia din recomandările iezuite, anume acelea de a se combate elementele de obârșie păgână. Sfinții, Fecioara și Crist însuși, din judecată de apoi, au trebuit să fie îmbrăcați de un elev al maestrului, Daniel da Voltera, care a încercat cu pietate pentru pictura lui Michelangelo să oferească de furia călugărilor care vedeau în nudurile din capela Sixtină un act de erezie. Și, probabil, cu aceeași oroare au privit călugăriști în a răstignirii Sfântului Petru, Strămoș al tuturor papilor, pe care Michelangelo îl înfățișa în 1550, la 20 de ani după Trento, când biserica devenise puternică în Italia, ca pe un bătrân gol cu o fâșie subțire de pânză în jurul coapselor. E evidentă însă o îndreptare a artei lui Michelangelo spre acele subiecte care puteau stârni extazul credincioșilor. Evoluție pe care Irving Stone nu o sublinează poate cu destulă luare aminte, dar care nu înseamnă că maestrul va elimina din preocupările sale majore proslăvirea trupului omenesc, a conturului precis pe care alți artiști ai barocului îl vor înlocui cu un arabesc ce deplasează liniile și strică echilibrul formelor. Creația lui Michelangelo reflectă în pofida uriașei personalități care îi dă unitate și forță, Contradicțiile artistice, reflex al ciognirilor din planul social. Cel care în tinerețe asistase înfiorat la predicile fanatice ale lui Savonarola, dar ascultase cu aceeași emoție abia stăbânită discuțiile dintre Angelo Poliziano, Marsilio Ficino, Fico de la Mirandola, ereticii al căror zeu era păgânul Platon, va exprimă în arta sa atât epoca de a nașterii umaniste, cât și decăderea ei, apariția barocului, creație a contrareformei. Artist al gloriei și al suferinței umane, el însuși purtând de-a lungul vieții semnul neiertător al suferinței, Michelangelo a dat generației următoare, poate într-o măsură mai mare decât oricare artist al renașterii, sentimentul viu și deplin al demnității umane. Desigur, de la croa avea dreptate să se teamă că nu a izbutit să cuprindă în întreaga măreția omului acestui atât de singuratic și, în același timp, de o superbă generozitate a creației. Privirea ne este fulgerată de lumina unui asemenea geniu, scria marele pictor francez. Lui i se cuvin cuvintele pe care el însuși le rostea despre Dante. Quanto dirne. Si de non si nu se va putea spune niciodată despre el tot ceea ce ar trebui să se spună. Cuvântul înainte pe care l-ați ascultat este semnat de Dan Grigorescu. Cartea 1. Atelierul Așezat în fața oglinzii din dormitorul aflat la catul al doilea, își schița obrajii slabi, cu pomeți osoși proeminenți, fruntea largă teșită și urechile crescute spre spatele capului, părul negru cârlionțat deasupra frunții, ochii de culoarea chihlimbarului mult depărtați cu pleoapele grele. Nu sunt corect modelat, gândea cu adâncă seriozitate băiețașul de 13 ani. Capul meu nu respectă proporțiile normale. Fruntea e mult prea mare față de bărbie și de gură. Ar fi trebuit să se folosească un fir cu plumb. Își schimbă cu băgare de seamă poziția trupului zvelt ca să nu-i trezească pe ceilalți patru frați care dormeau în spatele lui, apoi ciuli urechile ca să prindă, dinspre via del Anguilara, fluieratul prietenului său granaci. Cu trăsături iuți de creion, se apucă să îndrepte contururile desenate mărind ochii, rotunjind fruntea, lărgind obrajii în guști, îngroșând buzele, accentuând mai puternic bărbia. Așa, gândi el, acum arăt mai bine. Păcat însă că o față omenească nu mai poate fi retușată ca o schiță oarecare pentru fațada domului. Trilurile unui fluierat ca de pasăre se rătremurând prin fereastra înaltă de 10 picioare Pe care o deschisese larg aerului răcoros al dimineții Ascunse hârtia cu desenul superna de la capul patului Și coborâ fără zgomot treptele de piatră în spirală spre stradă Prietenul său, Francesco Granacci, era un tânăr de 19 ani Mai înalt cu un cap decât el, cu părul de culoare a paiului și ochi albaștri vioi. De un an încoace, Granacci îi punea la dispoziție cele necesare pentru desen și un colțisor retras în casa părintească, peste drum de via dei Bentacordi, precum și gravuri împrumutate pe furiș din atelierul lui Ghirlandaio. Deși fiu al unei familii bogate, Granacci fusese ucenic de la vârsta de 10 ani la Filipino Lipi. La 13 ani, pozase pentru figura centrală a tânărului din pictura Sfântul Petru, înviind pe nepotul împăratului, lăsată neterminată de Masaccio, la Carmine și acum era ucenic la Ghirlandaio. Granacii nu lua în serios propria sa pictură, dar avea un ochi ager pentru talentul altora. Vin într-adevăr cu mine de data asta?" întrebă nerăbdător. E darul pe care mi-l fac de ziua mea." Bine." Îl luă de braț pe micul său prieten, conducându-l pe via dei Bentacordii, care ocolea una dintre laturile terenului oval al vechiului colozeu roman, apoi prin fața zidurilor înalte ale închisorii Stinche. Vezi, nu uita ce ți-am spus despre Domenico Ghirlandaio. Sunt de cinci ani ucenic la el și îl cunosc bine." Arată-te supus. Îi place să fie admirat de ucenici. Între timp, Coti pe via Ghibelina, chiar deasupra porții Ghibelina, unde sfârșea cel de-al doilea rând de ziduri ale orașului. Pe stânga, lăsară în urmă mărețul edificiu de piatră Bargelo, cu multicolor a curtea guvernatorului. Apoi, după ce apucă la dreapta pe strada Proconsulului, Palatul Pazzi Din mers, cel mai mic dintre băieți mângâia cu palma blocurile de piatră neregula cioplite ale zidurilor. Să ne grăbim, îl întemnă granaci. Cea mai potrivită clipă a zilei ca să-l prins pe ghirlandaio în toane bune e tocmai acum, înainte de se apuca să deseneze. Străbătând străzile înguste, unul cu pasul mai întins, celălalt cu pasul mai mic, trecură pe strada fiarelor vechi, cu palatele ei de cărămidă și cu șirurile exterioare de trepte tăiate în piatră, ce duc până sub cornișele mult ieșite în afară. Își urmară drumul pe via del Corzo și zăriră la dreapta lor, prin spațiul îngust dintre case, în capul viei de Tedaldini, o porțiune din domul acoperit cu țigle roșii și, după ce lăsară în stânga un alt rând de case, Sei Palazzo de la Signoria, cu arcadele, ferestrele și crenelurile turnului de piatră roșiatică, străpungând albastrul palid al zorilor cerului Florentin. Ca să ajungă la atelierul lui Ghirlandaio, trebuia să treacă prin piața vechiului târg, unde vitele despicate de-a lungul spinării, larg desfăcute, atârnau de cârlige în fața măcelăriilor. De acolo... Mai era doar o bucată de drum prin strada pictorilor până la colțul viei dei Tavolini, de unde văzură ușa deschisă de la atelierul pictorului Ghirlandaio. Michelangelo se opri o clipă să se uite la statuia de marmura Sfântului Marcu de Donatello, aflată într-o nișă înaltă de pe Orsan Michele. Sculptura e cea mai desăvârșită dintre arte. Exclamă el cu glasul vibrând de emoție Granacii păru uimit că prietenul său Nu împărtășise în cei doi ani de când se cunoșteau Acest simțământ față de sculptură Nu sunt de aceeași părere cu tine Spuse Domol Dar numai că gura atâta, avem treabă Băiatul respira adânc Împreună intrară în atelierul lui Ghirlandaio Capitolul 2 Atelierul era o încăpere spațioasă, cu tavanul înalt, în care domnea un miros pătrunzător de vopsele și cărbune. În mijloc se afla o masă din scânduri negeluite, așezată pe capre de lemn, în jurul căreia vreo șase ucenici somnoroși se ghemuiau pe scăunele. Într-un colț lângă ușă, un om pisa vopsele într-o piuliță, iar de-a lungul pereților, lateral. Stăteau îngrămădite cartoane cu schițele în culori ale frescelor terminate, cina acea de taină pentru biserica Onisanti și chemarea primilor apostoli pentru capela Sixtină din Roma. Într-un colț mai ferit, în fund, pe un postament înalt, ședea un om de vreo 40 de ani în fața unei planșete întinse. Acolo era singurul loc mai ordonat din tot atelierul cu șiruri aliniate de pene, pensule, blocuri de desen, farfeci și alte scule atârnând în cârlige, iar în spatele lui, pe rafturile din perete, tomuri de manuscrise împodobite cu motive ornamentale. Granacii se opri în fața planșetei înalte a maestrului său. Signor Ghirlandaio, acesta e Michelangelo despre care v-am vorbit. Michelangelo se simți sfredelit de acei ochi vestiți a fi în stare să vadă și să rețină dintr-o singură aruncătură, mai mult decât privirile oricărui alt artist din Italia. Dar și băiatul se slujit de ochii săi ca de niște penițe cu vârful de argint, desenând pentru mapa minții sale pe artistul așezat sus pe postament, îmbrăcat într-o haină albastră, cu o pelerină purpurie aruncată pe umer ca să-l apere de frigul lunii martie, cu o acojie stacojie pe cap. Fața mobilă, cu buzele pline, roșii, pomeții proeminenți, scobiturile adânci ale obrajilor, părul negru, bogat, despărțit la mijloc de o cărare, cu pletele atârnând până pe umeri, degetele lungi, subțire ale mâinii drepte, cu care își cuprindea gâtul. Își aminti ce-i povestise Granaci. Ghirlandaio strigase cu câteva zile în urmă. Acum! că am început să înțeleg tainele acestei arte. E o mare mâhnire pentru mine că nu mi se încredințează întreaga suprafață a zidurilor Florenței ca să le acopăr cu frește. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Întrebă Ghirlanda eu. Lodovico di Leonardo Buonarotti Simoni Am mai auzit numele ăsta. Câți ani ai? 13 Noi Începem să pregătim uceniști de la 10 ani. Cu ce te-ai ocupat în ultimii 3 ani? Am pierdut vremea la școala lui Francesco da Urbino. învățând latina și greaca. O tresărire abia vizibilă în colțul buzelor de culoarea viței de vie ruginite, dovedi că-i plăcuse răspunsul. Știi să desenezi? Am putere să învăț. Granaci, vrând să-l ajute pe prietenul său, dar fără să se trădeze că șterpelise gravuri de la Ghirlandaio ca să le copieze Michelangelo, zise Are mână bună, a făcut desene pe pereții casei părintești din Setiniano A sugrăvit acolo un satir Ah, e un muralist, îl întrerupse în glumă Ghirlandaio Un concurent la bătrânețe Michelangelo era atât de pătruns de cele ce se discutau Încât nu înțelese gluma lui Ghirlandaio N-am încercat niciodată culoarea Nu-mi vine la îndemână Ghirlandaio dădu să răspundă Apoi se reținu Nu știu dacă ți-o lipsi ceva Dar cu siguranță de modestie nu duci lipsă Cu alte cuvinte n-ai să ajungi rivalul meu Nu pentru că n-ai avea tot atâta talent cât mine ci mai fiindcă nu-ți vine la îndemână culoarea Michelangelo simți mai mult decât auzi geamătul lui Granaci în spatele lui. Nu asta am vrut să spun. Ești firav pentru cei 13 ani ai tăi. Parcă am plăpând pentru munca grea din atelierul ăsta. Nu e nevoie de cine știe ce forță ca să desenezi. Își dădu seama că se lăsase ispitiți să spună ceea ce nu trebuia și că pe deasupra mai ridicase și vocea. Ucenicii deveniseră atenți la auzul acestei înfruntări. După o clipă însă, firea blândă a lui Ghirlandaio învinse. Foarte bine! Hai să zicem că ai vrea să-mi desenești ceva. Ce subiect ți-ai alege? Michelangelo își plimbă privirea prin atelier, adunând cu lăcomie impresiile, așa cum flăcăii de la țară un gura cu ciorchin de struguri la sărbările culesului toamna. De ce nu chiar atelierul? Ghirlandaio izbucni într-un râs scurt, bagi jocoritor, de parcă ar fi scăpat cu bine dintr-o situație grea. Granaci, dă -i lui Bonaroti hârtie și cărbune. Acum, dacă n-aveți nimic împotrivă, eu o să-mi văd mai departe de lucru. Michelangelo găsi un colț potrivit lângă ușă, de unde putea să cuprindă mai bine atelierul, și se așeză pe o bancă să deseneze. Granaci zăbovea lângă el. Ce-ți veni să alegi un subiect așa de greu? Nu te grăbi. Eu o să uite că ești aici." Dar ochii și mâna îi erau bun și lui Michelangelo. Prindeau ce era esențial în încăperea spațioasă. Masa de lucru în mijloc, cu ucenicii de-o parte și de alta, ghirlanda o pe postamentul său sub fereastra dinspre miază noapte. Pentru prima dată de când intrase în atelier, respirația lui deveni normală. Apoi simți pe cineva aplecându-i se peste umăr. N-am terminat, zise. E destul. Ghirlandaio luă hârtia și o cercetă un timp. Ai mai lucrat vreodată într-un atelier? La Roseli, cumva? Michelangelo auzise de antipatia lui Ghirlandaio față de Roseli care conducea celălalt atelier de pictură din Florența. Cu șapte ani în urmă, Ghirlandaio, Botticelli și Rosselli fusese rechemați la Roma de către Papa Sixtus al IV-lea ca să decoreze pereții capelei Sixtine de curând terminată. Rosselli izbutise să rețină atenția pontifului folosind nuanțele de roșu și albastru ultramarin, cele mai bătătoare la ochi, și poleind cu aur fiecare nor, fiecare fald de veșmânt sau pomișor, câștigând astfel mult răvnitul premiu în bani. Băiatul clătină din cap însemn că nu. Desenam pe furiș la școală când nu mă vedea dascălul Urbino și am copiat după Giotto la Santa Cros și după Masaccio la Carmine. Înblânzit, Ghirlanda i-o spuse... A avut dreptate, Granaci. Ai mână bună." Michelangelo întinse mâna, întorcând-o cu palma în sus. E o mână de pietrar," făcu el mândru. N-avem ce face cu pietrari într-un atelier de frește. Am să te primesc ca ucenic, dar în același condiții ca și pe cei de zece ani. O să-mi plătești taxa de șase florini în primul an." De plătit nu pot să vă plătesc nimic Ghirlandaio îl privi drept în ochi Dar Bonaroti nu e o familie de nevoiași de la țară Dacă tatăl tău vrea să înveți pictura Tata de câte ori am pomenit de pictură mi-a tras o sfântă de bătaie Bine, dar oricum nu poți să te primezi decât dacă taică tu semnează contractul Bresley doctorilor și spițerilor nu o să-ți încă o bătaie? Bună voința dumneavoastră de a mă primi ucenic o să mă apere ca un scut Și pe deasupra și faptul că îi veți plăti șase florini în primul an, opt în al doilea și zece în al treilea Ochii lui o se aprinseră Asta-i nemaipomenit, să plătesc pentru cinstea de a te învăța pe tine Altfel nu pot veni să lucrez cu dumneavoastră Asta e singura cale. Omul care pisava vopselele învârtea maiul în gol, urmărind scena peste umăr. Ucenicii de la masă nici nu se mai prefăceau că lucrează. Meșterul și viitorul ucenic schimbaseră rolurile, de parcă ghirlandaio era cel care avea neapărat nevoie să-l ia pe Michelangelo ca ucenic și trimisese după el. Băiatul început să-l vadă pe nu... Prinzând formă pe buzele meșterului Dar rămase pe poziție Păstrând o atitudine respectoasă față de cel mai în vârstă Dar și față de el însuși Uitându-se țintă la Ghirlandaio de parcă ar fi spus Ar trebui să primești nu o să-ți pară rău Cel mai mic semn de slăbiciune a lucenicului L-ar fi făcut pe Ghirlandaio să întoarcă spatele Dar în fața acestei înfruntări neclintite Artistul simțiu o admirație ciudată. și nu-și dezminți renumele de a fi un om iubitor și iubit. Spuse E limpede că fără ajutorul tău prețios nu vom fi în stare niciodată să ducem la bun sfârșit decorațiile altarului, comandate de Tornaboni. Să vii cu taicătul la mine. Ieșind afară pe via dei Tavolini, printre negustorii și cumpărătorii matinali ce se învârteau în jurul lor, granacii îl prinse pe băiat cu brațul pe după umăr. Ai călcat în picioare toate regulile, dar a intrat." Michelangelo îi dărui prietenului său unul din rarele sale zâmbete calde care îi aprindeau în ochii chihlimbarii punctișoare galbene și albastre. Și acest zâmbet izbutea să-i retușeze trăsăturile, așa cum încercase creionul său mai devreme în fața oglinzii din dormitor. Întredeschise într-un surâs fericit, buzele lui păreau mai pline, dezvăluindu-i șirul dinților albi puternici, iar bărbia împinsă înainte cumpănea într-o simetrie sculpturală jumătatea de sus a feței.